Faptele Apostolilor, capitolul 13, și versetul 26 Fraților, fi ai neamului lui Avraam și cei ce vă temeți de Dumnezeu, voi v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Sfântul Apostol Pavel spunea ascultătorilor săi, fraților, pentru că ei aveau ca temelie a vieților spirituale legea lui Dumnezeu dată prin Moise, deci cuvântul lui Dumnezeu în înfrățea. Dar și gândul acesta poate fi primit. Ei erau în devenire frați în Hristos. Fii ai lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu înseamnă evrei și prozeliți, cei care au primit religia evreilor, cum s-a spus și la versetul 16. Vouă a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Cuvântul mântuirii este numai pentru cei care cred, fii lui Avram. Mântuire înseamnă primirea mântuitorului în inimă, primirea felului său de a fi, chipul său, trăirea sa. Faptul că eu aud sau citesc în clipa aceasta Cuvântului lui Dumnezeu, înseamnă că El este trimis pentru mine, iar dacă nu-L primesc așa cum este, mă osândesc singur la pierzare veșnică. Acesta este marele adevăr cu privire la mântuirea mea. Fiul lui Abraham, despre care amintește versetul de mai sus, în înțeles duhovnicesc, sunt toți oamenii care au credință sinceră, așa cum a avut-o Avram, care s-a încrezut în cuvântul spus de Dumnezeu. Pentru ei, acest sfânt cuvânt este singura autoritate față de care se supun și nu mai recunosc alta autoritate duhovnicească pe pământ, care ar putea da mântuire și viață veșnică. Dar nu numai să recunoaștem autoritatea cuvântului lui Dumnezeu față de care să ne supunem, ci să ne hrănim cu acest cuvânt, să nu mai putem trăi fără el. Un credincios spunea, Cred, dragă frate, că ai studiat prea mult Biblia și n-ai citit-o. Eu văd că mereu trebuie să fiu atent în această privință. Învățătura pe care Dumnezeu ne-o dă și nu lucrarea omului ne face să intrăm în gândurile și cuvântul său. N-aș vrea ca cineva să gândească, poate, că eu nu doresc ca Scriptura să fie studiată, însă dorința mea aprinsă este că ea să fie citită împreună cu Dumnezeu. Voă fiilor lui Abraham va fost trimis cuvântul acestei mântuiri. De ce nu este primit de unii astăzi cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el? Un singur răspuns poate fi dat. Nu au credință, nu fac parte dintre fiii lui Abraham. I, Versetul 27 Căci locuitorii din Ierusalim și mai marilor lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Necunoașterea este o stare de păcat din care omul poate scăpa dacă vrea. Împotrivirea față de posibilitatea de a cunoaște este condamnare de bunăvoie la moarte. Cei care stau în centrul, în capitala religiei, ajung mai greu la cunoașterea lui Iisus trebuie să iasă de acolo și atunci îl vor cunoaște. N-au cunoscut pe Isus și prin faptul că l-au osândit. Domnul Isus trebuie să fie osândit, credincioșii lui trebuie să fie prigoniți în lume, dar să nu fiu eu printre prigonitori. Iudeii conducătorii n-au osândit pe omul Isus, ci pe felul de a fi al lui Isus. Cu acesta, cu felul lui de a fi, nu s-au împăcat. Dar azi, este oare primit felul de a fi al lui Isus? Să nu fugim de moarte, ci de vina care duce la moarte. Dacă nu sunt vinovat, să fiu liniștit și fericit, chiar dacă mă condamnă alții la moarte. Au împlinit cuvintele prorocilor. Cuvintele prorocilor se citesc cu regularitate de cei religioși, dar dacă nu au urec de auzit și inima de primit, totul e în zadar. Fericitul Augustin spunea, noul testament este ascuns în cel vechi și vechiul testament în cel nou se descoperă. Cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat Când citești de formă cuvântul scris al lui Dumnezeu, când te prea obișnuiești cu el așa încât nu te mai mișcă nimic, e semn de moarte. Să mergi la adunarea copiilor lui Dumnezeu, să auzi cântări, rugăciuni și explicații din cuvântul lui Dumnezeu și să rămâi tot cel care ai fost, adică în starea de păcat și de neascultare, înseamnă că inima ta este de piatră. Cum o să abaminire? Am Versetul 28 Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Cine urește pe cineva îi caută cu lumânarea vină în vreo privință și îi găsește până la urmă. Cu Domnul Isus însă n-a fost așa. Cu toate că mai mari iudeilor îl urau de moarte, totuși nu i-au găsit nicio vină adevărată. Dacă ar fi fost vinovat, n-ar mai fi putut să moară pentru mântuirea noastră dar El s-a încărcat cu vina noastră și așa s-a lăsat omorât. Ura religioasă este punctul cel mai înalt de pe muntele Urii dintre oameni. Și astăzi mulți caută vini, adică nepotriviri lui Iisus, cuvântului Său, ca să-L osândească, pentru că este același diavol, cu același scop. Și astăzi, cu lupa necredinței, mulți urmăresc trupul lui Hristos ca să-i găsească fapte spre a fi osândit. Domnul Iisus a spus dinainte acest lucru, dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni. Iudeii au osândit pe Domnul nostru nu pentru ce a făcut, ci pentru ce n-a făcut. Dacă el ar fi primit oferta lor ca să fie împărat așa cum cereau ei, n-ar fi avut nimic de suferit. Dar el asculta de Tatăl, nu de oameni. Ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Ceea ce dorește fierbinte și înainte de toate omul plin de ură este moartea celui pe care îl urăște. Ura are o singură rugăciune, moartea victimei. După cum căpătăm din ce în ce mai multă afecțiune pentru persoanele cărora le facem bine, tot astfel urăm cu înverșunare pe aceea pe care i-am ofensat mai mult. Nicolae Iorga spunea, ura lor e singurul omagiu pe care cei mai mulți îl pot aduce superiorității. Kumaš vi kuna Versetul 29 Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Cu privire la Domnul Isus a împlinit tot ce a fost scris, dar și cu privire la urmașii săi, tot la fel se va împlini. jocura, crucea și mormântul e tot ce a putut da lumea păcatului Domnului Isus. Tu, dragul meu, ce poți da Domnului Isus și urmașilor săi? Ceva tot dai în fiecare zi. Diavolul și slujitorii lui au fost uneltele de care s-a folosit Dumnezeu ca să-și împlinească planul său cu privire la mântuirea a tot ce este pierdut. Acest plan se află scris în Cartea Sfântă, dar nu este crezut nici de diavolul, nici de slujitorii lui. Așa a fost atunci, așa este și astăzi și așa va fi până la sfârșitul veacului. În cele mai mici lucruri, planul lui Dumnezeu s-a împlinit și cu privire la moartea Domnului Isus, la felul morții, la înmormântarea Lui și apoi cu privire la învierea Lui. La fel și noi, urmașii Lui, am fost cuprinși în planul lui Dumnezeu. Să nu ne temem, deci, de cei ce ne amenință. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele unic, împlinirea planului lui Dumnezeu. Le-au dat jos de pe lemn. Un om al lui Dumnezeu spunea, nu cu ele și piroanele, ci dragostea a țintuit pe Hristos pe cruce. Nimic nu a fost la întâmplare întrecerea Fiului lui Dumnezeu pe pământ întrupat ca om. Totul s-a desfășurat după planul lui Dumnezeu. Cei care l-au osândit la moarte au fost cuprinși ei în planul sfânt. Chiar și felul cum este scris acest verset e după planul lui Dumnezeu. De ce nu s-a scris, l-au dat jos de pe lemn? Răspunsul e simplu, ca să nu fie umbrit adevărul despre crucea adevărată, adică jertfa Domnului Isus. Nu obiectul pe care a fost răstignit Mântuitorul ne mântuiește pe noi, ci moartea Lui. Plata păcatului este moartea. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru că s-a încărcat cu păcatul nostru ca noi să fim mântuiți. E bine să știm că aproape în toate locurile din scrierile apostolilor unde se vorbește despre cruce, nu se are în vedere unealta de tortură, ci jertfa Mântuitorului prin care ne-a răscumpărat sau suferințele lui sau ale credincioșilor săi. Despre semnul crucii nu se vorbește niciodată în scriptură. Acest semn a apărut în creștinism mai târziu. Iată ce spune un teolog ortodox, într-un articol apărut în România Liberă în 1992. Pe la sfârșitul secolului III se întâlnea semnul crucii prin monograme. În secolul IV creștinii își făceau cruce la ieșirea și intrarea în casă, înainte și după masă. Binecuvântarea ortodoxă datează din secolul VIII, mâna fiind astfel ținută încât să alcătuiască cu toate cele cinci degete literele I, C, X, C, adică Iisus Hristos. Preot profesor Nicolae Necula scrie Învățătura despre modul de cinstire al crucii a fost fixată definitiv de sinodul al 7-lea ecumenic de la Nicea din anul 787, la care se precizează că ea se cinstește ca și icoanele, nu închipuindu-o ca pe un idol, ci purtându-ne cu gândul la cel care a fost răstignit pe ea. Regula canonică prevede ca orice fel de cruce să fie sfințită înainte de a-i se da destinația respectivă.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 despre cultul morților, despre cultul sfinților, despre cultul Maicii Domnului, despre lumânări, despre tămâie, despre parastase, etc. L-au dat jos de pe lemn Înțelegând duhovnicește, trupul Domnului Isus a fost dat jos de pe lemn, nu de pe cruce, pentru că până la venirea sa a doua oară, biserica, adică trupul său duhovnicesc, trebuie să poarte crucea. Timpul de la nașterea bisericii, ziua cinzecimii, coborârea Duhului Sfânt și până la răpirea ei în văzduh, este timpul crucii. Fiecare mădular din trupul lui Hristos își poartă crucea. Sfântul Apostol Pavel zicea, Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Și l a opus într-un mormânt. Nici o slujbă de înmormântare, nici o ceremonie, ci totul a fost într-o desăvârșită simplitate. Ce crede Biserica Ortodoxă în legătură cu înmormântarea? Slujbă de înmormântare și parastasele, pomenile și alte obiceiuri sunt o moștenire de la strămoșii noștri păgâni, daci și romani. Iată ce scrie un teolog ortodox în legătură cu înmormântarea. În cultul ortodox, rugăciunea de iertare are formularea Însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Prin expresia loc de verdeață ne trimite la cunoscutele câmpii elizee din mitologie. Verdeața înseamnă răcoare, loc în care nu arde focul iadului. Folosirea apei Căratul apei la o familie, după înmormântarea mortului, are ca scop răcorirea sufletului omului mort și potolirea setei în viața de dincolo. Pomenile îi slujesc ca hrană. Vezi preot profesor Ion Ionescu în revista studii teologice 1990. Colacii la mort simbolizează jertfa adusă într pomenirea celor morți și într-o păcatelor lor. Colacii vămilor, Vămeșii se fac și se dau de pomană spre a plăti cu ei vămile văzduhului și a ușura trecerea sufletului prin ele, după cum scrie preot Victor Aga în simbolica biblică și creștină. Adevărul este numai unul pentru orice lucru, nu sunt două adevăruri. Adevărul mântuirii omului și al trăirii lui ca mântuit, urmașa lui Hristos, este cel arătat în Noul Testament. Sfânt și moral este numai adevărul, iar adevărul Bisericii lui Hristos este cuvântul lui scris de Sfinții Apostoli. Coloseni 3,16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu, Meditații la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 26 la versetul 29. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri, căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Isus și prin faptul că l-au osândit au împlinit cuvintele prorocilor